4. Ha valami ezt hozzá akarsz fogni, emlékeztes magad arra, hogy milyen volt az a dolog. Ha fürödni mégy, vesz számot magadban mindazzal, ami a fürdőben történni szokott. Lefröcskölik, lögdöcsik, szígyák és meglopják az embert. Sokkal nagyobb határozottsággal fogsz a dologhoz, ha magadban kijelented, fürödni akarok és magatartásomat is meg akarom őrizni a természetnek megfelelő állapotban. Így járja minden ügyedben, ha azután valami kellemetlenségért fürdőzés közben, azt a mondást veszed elő: Nem csak ezt akartam, hanem a természetnek megfelelő magatartásomat is meg akartam őrizni, de akkor nem őrizhetem meg, ha bosszankodom a történteken.